Mujabbat, shahadat Allah, dan bersolawat atas rasulullah sebagai sebuah nasrallah. Kalau beliau mengesyorkan bahawa ada begitu banyak nasihat-nasihat dan wasiat-wasiat dalam Al-Quran al dilihat al dalam kitab Allah, yang dia adalah nasihat yang mengena di dalam hati. Dia adalah sebuah wasiat yang akan membawa kita kepada keberuntungan. Di antaranya adalah firman Allah, cukuplah bagi kita pada malam hari ini satu saja yaitu A'udhu Billahi Minasyaitun al-Rajim Ya'illatina amut taqallah wal'tang durnafsum ma'fad damad lelam Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah Allah dan taklah da setiap diri memperhatikan apa yang telah kemudian dia persiapkan untuk hari esok. Hadirin zaman yang melihatkan Allah, beliau mengatakan bahwa di antara keagungan taqwallah adalah, dia satu-satunya Kendaraan yang bisa mengantarkan kita kepada ceritaan Al-Muhsibahul-Wata'ala, dialah basara yang menyelamatkan kita dari azab Allah Wata'ala. Tiada akan kita dapati kapal yang lebih baik daripada takwa kepada Allah itu dalam menyampaikan kita kepada Ridho dan Maksurah-Nya. Dia takwa kepada Allah adalah kemudian menjadi satu kunci bagi kita untuk meraih Ridho dan Maksurah-Nya. Di dalam banyak ayat yang lain, Allah senantiasa mewasiarkan kepada kita bahawa hendaklah kita bertakwa kepada Allah Dan panggilan itu dimulai dengan panggilan yang sangat tembus kepada orang-orang beriman Semisal di dalam ayat yang lain, Allah berfirman Ya ayatul ladina aman utakullah haqqa tufati Walakamutunna illa wa'antum muslimun Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kalian mati Kecuali dalam keadaan sebagai muslim Allah Subhanahu Wa Taala memiliki hak atas sembannya, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Muadz bin Jabal Al Zaman ketika itu, beliau mengatakan agar Allah itu ditaati, tidak dimanfiati, agar dikimani, tidak disukuri, dan agar ditaulikan, bukan disebutukan. Sesungguhnya diantara kelezatan. Ibadah kita adalah bahwa ibadah ibadah itu akan menyampaikan kita kepada takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dengan ketakwaan kepada Allah itu Allah mencintai kita dan di dalam cinta kepada Allah itu kita pun dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah. Di dalam sebuah berikut ini bahawa beliau menjelaskan tentang firman Tuhannya, Allah SWT, bahwa Allah berfirman tidaklah membantu mendekatkan diri kepada yang lebih aku sukai daripada hal-hal yang aku wajibkan baginya. Sesudah itu lalu membaham aku terus mendekatkan diri kepada dengan apa-apa yang aku sunnahkan baginya, maka jadilah aku mencintainya. Jika aku sudah mencintainya, maka aku menjadi mata yang dia gunakan untuk melihat, aku menjadi telinga yang dia gunakan untuk mendengar, aku menjadi lisan yang dia gunakan untuk bicara, aku menjadi tangan yang dia gunakan untuk bertindak, dan aku menjadi kaki yang dia gunakan untuk melakang. Maka disinilah gaduh seorang yang bertakwa, yakni innaakumaindullahi ataqallum, yang paling mulia di antara kalian disusul Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Maka tanpa takwa apalah yang bisa kemudian akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Hasan Al-Bashri, Imam Tabiin, Imam para Tabiin mengatakan, "Tidaklah setiap kali aku menggerakkan anggota badanku, tidak maka tidak telingaku, tidak lisanku, tidak tanganku, tidak kakiku, maka aku kemudian fikirkan apakah dia menuju kemaksiatan ataukah menuju ketaatan. Jika menuju kemaksiatan maka aku undurkan anggota badanku itu, dan jika kemudian dia menuju ketaatan maka aku majukan dia." Ketika yang mengingatkan Allah, kemudian beliau mengatakan Secungunya diantara jalan menuju takwa adalah dengan membaca dan memahami kitab Allah Al-Quran Al kari. Dan inilah diantara Syiah Syiah Taqwa Dengan beliau menasihatkan Bahawa marilah kita bertakwa kepada Allah Dengan sebenar-benar takwa. Di bulan Ramadan, bulan takwa, Bulan Al-Quran, bulan Munajat Bulan yang di mana Allah akan mengharuniakan ampunan kepada hamba-hambanya Beliau juga berpesan, maka bacalah Al-Quran Sebab Al-Quran itu sebagaimana sabda Rasulullah SAW Bacalah Al-Quran itu sebab dia akan menjadi tampaan bagi kalian Di hari kiamat dan sesungguhnya Para ahli surga nantinya di hari kiamat Sebagaimana sabda Rasulullah diminta Untuk membaca Al-Quran. Maka sampai Di mana dia berhenti membaca Al-Quran di situlah kedudukannya di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala Maka barang siapa Membaca Al-Quran sebagaimana Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran Maka insyaAllah dia akan Bersamai Rasulullah SAW di dalam surga Juga para nabi yang lain Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Isa Nabi Allah Musa, Nabi Allah Ibrahim Dan para nabi yang lain Yang Allah sebutnya, sisanya di belakang Al-Quran, juga para sidikin, para ambiyah, para salikin dan para syuhada. maka tunggu, karena surga itu sangat banyak bagiannya di dalam kiraus itu, ada 100 bagian surga yang tiap bagiannya satu sama lain berjarak antara langit dan bumi, maka marilah kita meraih surga yang tertinggi marilah kita berlomba-lomba dengan meningkatkan takwa dan membaca Al-Quran, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.